Відповідь – Теоклімен промовив йому Боговидий. «Поза вітчизною й сам я, тепер чоловіка, убивши одноплемінного в нього ж, у Аргосі кінь мі багатім, досить братів і рідні, що їм влада Вахеїв належить. Їх уникаючи разом від смерті і чорної кери втік я. Тепер моя доля – між люду чужого блукати щиро благаю візьми на швидкий корабель свій вигнанця щоб не убили мене бо знаю женуться за мною відповідаючи так телемах тямовитий промовив не прожинує тебе з корабля якщо так того прагнеш іди вже до нас що маємо тим і тебе почастуємо Мовивши це, узяв від чужинця він мідного списа і поруч поклав на поміст корабля, що хитався на хвилях. Вийшов по тому і сам він на свій корабель мореплавний, сів на кормі його й поряд тоді посадив біля себе теоклімена. Причали, негайно гребці відв'язали, а телемах уже наглив супутців. Звелівши їм швидше снасті кріпити, й вони наказу послухали радо. Щоглу соснову піднявши, в Гніздо посередині в кінцель вставили міцно, І допереду линбами враз прив'язали Та натягнули ремінням заплетеним біле вітрило. Вітер попутний для них ясноока послала Афіна, Буйно він віяв у чистому небі, щоб швидше до цілі міг допливти корабель по водах солоного моря. Ось уже й круни вони пропливли ясноводу Халкіду. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги. Подихом Зевсовим гнаний, минав корабель уже й Фею і богосвітлу Еліду, де плем'я Епеєн владарить. До островів скелястих повів телемах корабель свій. Думав одно лише, уникне, він смерті чи зовсім загине. Саме в той час Одісей з свинопасом божистим в хатині сіли вечеряти, і інші мужі там вечеряли з ними. Потім, коли вже голод і спрагу вони вдовольнили, їх запитав Одісей, перевірити хтівши Евмея, чи залишитись запросить в оселі свої і гостинно буде й надалі приймати його, чи до міста спровадить. Слухайте, що я просити вас хочу, Евмею та інші товариші, і світанком у город я маю податись, Жебрати, щоб тягарем Не бути тобі й товариству. Ти ж поясни мені все, І того дай, Щоб надійно він допровадив мене. По місту ж і сам я вже буду Якось блукати, щоб дав мені Хліба й напитись хто-небудь. Так би дійшов я й додому, Де жив Одісей Богорівний. Звістку про нього приніс би Самій Пенелопі розумній. Може, там якось пробрався б і між женихів я зухвалих, маючи стільки наїдків, дали б мені вони їсти. Я ж їм прислужувати став би, у чому вони поважали б. Прямо тобі я скажу, я, а ти слухай, і зваж на це добре. З ласки Гермеса посла, що людям... У різноманітних справах і радість, і успіх, і славу дарує велику. Смертний зі мною ніхто не зрівняється в жодній роботі. Швидко розкласти вогонь, сухих на дров нарубати, різати і смажити м'ясо, вино розливати по кубках. Все, що на службі в заможних людина виконує проста.